Ba, gezurra eta ez ospatzen zozpatzen den egun bat ni ere espainoola izango nin zenangoliaak e, pixkalotxe eguna ospattzen. Baza jaiegun normala bueno, ez da jaieguna aparte bainaitza gainina kon nottazio militaristak ditena, za gaurpikcoleto den eguna ere ospatzen omen da.